Doncs bona tarda a tothom, benvingudes, benvinguts a aquesta conferència que els conduiré per, per un món virtual ara mateix. Uh, la, la, el que es tracta és de, a través d'aquesta conferència, amb aquestes imatges que jo els hi proposo que vostès escoltin i vegin, un món proper que probablement fa 10-15 anys ningú s'esperava. Per millor lloc, permetin que em presentin, dic Joan Pujol, tinc la sort, el privilegi, de treballar en el Centre d'Observació de l'Univers, l'únic conservatori d'astronomia que està a Catalunya que es dedica a la divulgació d'aquesta apassionant ciència. I això, en moltes vegades, em fa estar molt proper a, a, al cosmos. I això, a vegades, m'ajuda doncs, doncs, a transportar aquests, aquests misteris a tothom que, que es vol acostar a aquestes conferències. La conferència es Futures Expedicions i Turisme espacial i, i m'agradaria que vostès tinguin present que els hi faré algunes pinzellades a una aproximació del que ens podrem trobar, espero que tots plegats, d'aquí alguns anys. Però per arribar al que ens trobem d'aquí uns anys, en tenen que permetre que vagi una mica enrere, perquè així sabem d'on venim, podrem saber com ha costat i cap a on anirem. Aquesta imatge, una imatge divertida, curiosa, evidentment això, així no viatjarem a l'espai, amb aquestes maletes Sansonite, espero, eh, una vegada ens ajuda a entendre que no fa gaires anys, el 1926, el pare de l'astronàutica moderna, l'enginyer nord-americà Goddard, va ser el primer que va poder enlairar un coet amb la suficient potència per vèncer la gravetat terrestre. Fins llavors, l'únic combustible que hi existia era la pòlvora. La pòlvora és un combustible amb una força insuficient per poder sortir de la gravetat terrestre. Godard va fer un, un experiment que li va, sortir, eh, li, va, li va donar bons resultats. Va rejar amb, uns, amb dos dipòsits separats, gasolina i oxigen. Evidentment el que no tenia Godard era un coet amb les dimensions, amb la capacitat per poder mantenir aquest coet però prou, prou temps per sortir de la gravetat terrestre. Ell fa... 80 anys, va aconseguir que durant dos segons i mig el seu coet se'nlairés a 12 metres i mig i aquest és, el, és certament l'inici de l'astronàutica que portarà probablement perquè no nosaltres d'aquí a alguns anys doncs a viatjar per l'espai Godard va ser pare de l'astronàutica moderna I, tot i que a la primera, el primer enginy, el primer artefacte que va sortir de la gravetat va ser al cap d'uns quants anys en concret el 4 d'octubre del 1957 quan els soviètics gràcies al que havien probablement copiat dels americans i sobretot del botí de guerra que havien aconseguit durant la segona guerra mundial els, eh, llavors qui, qui tenia la supremacia eh, astronàutica era l'exèrcit d'Alemanya de, que doncs, després de la guerra mundial doncs, eh, els russos com a botí de guerra troben les famoses bombes volants B1 i B2 que Alemanya llançava amb poca punteria, per sort cap a la ciutat de Londres. i fruit d'aquesta evolució d'aquests coberts, eh, els russos envien aquest, aquest, eh, aquest artefacte. Tal, tal com ho tenen aquí, és una mica res un pèl més petit de l'original. Com a curiositat, és, és una casualitat d'aquell artefacte que veu vostès aquí, és una, una rèplica, seria la rèplica a escala natural de l'Espúgnic 1, un artefacte metàl·lic que pesava 85 quilos i que emetia un so periòdic pip, pip, pip, pip, pip, que va portar, que va desconcertar els espies americans en observar que els russos havien enviat una ràdio a l'espai Clar, la seva temença, en aquell moment, fa més de 50 anys, era que igual, igual que havien enviat una ràdio, podien enviar una bomba. Estem parlant de l'any 57 en plena Guerra Freda i que, evidentment, eh, aquest artefacte va provocar una gran psicosis als Estats Units. Més quan, al cap de pocs anys, Rússia dona una altra volta al cargol i envia el primer ésser el primer humà, no el primer serviu, el primer humà a l'espai. L'any 1961, el primer cosmonauta soviètic en Yuri Gagarin. Els russos, els, abans els soviètics, anomenaven cosmonautes, de la paraula cosmos, mentre que els americans sempre anomenen astronautes de, del mot astro. No? És el mateix, evidentment. Doncs bé, aquest, aquest, aquest capità del, de l'exèrcit d'aviació, rus, va ser el primer home que va viatjar a l'espai durant pocs minuts, però suficients una altra perquè la carrera espaial, que en el seu moment era una carrera militar, anés evolucionant. Aquesta, doncs, és la, la, la primera part d'aquesta evolució astronàutica, que els americans eh, quan, ja, quan ja van tenir prou d'anar tota l'estona darrere dels russos, varen decidir invertir-hi molts diners, invertir-hi molt d'esforç humà fins al punt de que en la missió a la missió Apollo, la que va aconseguir fa 40 anys aquest any portar dos homes a la lluna, durant, durant uns quants anys van treballar fins a 100.000 persones, fins a 100.000 científics, enginyers, químics, físics, metges, biòlegs, etc, etc, en aquest projecte que va aconseguir que un coet de 110 metres d'alçada amb un pes aproximat de 2.700 tones, portés a l'espai tres homes, dels quals dos van aterrar la Lluna, entre els quals el més conegut, el que tots recordem, el senyor Armstrong, i no menys important, el seu company Aldrin, que també l'acompanyava i que sempre era pobre ha estat el, el segon, i que, evidentment, va, va, a la, va, va tenir els mateixos riscos l'Aldrin que l'Amstrong, i pobre Aldrin, Pràcticament ningú se'n recorda que, ni que va existir. I menys, i, i inclús tan important només, en Collins, que els esperava el mòdul llunar per tornar a la Terra. Sense el senyor Collins, les transmissions de la Lluna a la Terra no haurien estat possibles. Com a curiositat, perquè jo el, que el, el que jo voldria seria transmetre curiositats, eh, informació que vostès evidentment en trobaran moltíssima, en aquesta enciclopèdia virtual que tots coneixem, que és internet. I quan acabi els donaré una adreça, la de l'empresa on treballo, que, est que estaré a la seva disposició per si volen adreces d'empreses, de que després faré una breu publicitat, evidentment, si se tenia cap tipus de comissió. Doncs bé, perquè com a curiositat, perquè el senyor Armstrong arribés a la Lluna, al Saturn V, aquell enorme coet, que després em veuran una comparativa amb els coets actuals, Eh, gastava o cremava 15.000 quilos de combustible per segon recordin que la gravetat és la força que ens atreu permanentment a la Terra i que ha estat la que ens ha mantingut, evidentment, que ha facilitat que la vida pogués evolucionar si no hagués gravetat, evidentment, l'univers no existiria doncs bé, 15.000 quilos de combustible per segon per poder sortir de la gravetat terrestre i d'aquesta manera poder arribar a la Lluna aquest estat una mica la petita història perdó, si algú vol fer alguna pregunta no, sí, sí. Eh, el que surt a les fotos la sí. Colonsa, sempre és el basandrin no, no l'aldrin aquí, aquí ara, jo, del que no estic segur tinc que dir que no ho sé aquí no sé si aquest senyor és l'Amstron o l'aldrin aquí a davant tenim la persona que li fa la foto. Però em sembla que el comandant de la missió sempre porta com una ratlla vermella en casa. Això, perdona, veus, això, ja no, això aquest detall, com que no el sé, no el puc confirmar. Llavors, això no ho sé. Aquest detall en concret no el sé. Perquè jo, el que explico una mica miqueta és, és un recull d'informació que he fet, però aquest detall en concret, si em permets, ho hauria de consultar. No, no, no, el tenia, no, no el tinc pas clar. De fet, de fet si eh, aquest... aquest l'Anstron o l'Aldrin, tots dos anaven iguals i aquest detall que, que et comentes de la, de la marca no tindria que en tot cas. Però de fet hi ha molta informació a les pàgines de la NASA, evidentment. Eh? Doncs bé, aquesta seria la, la petita història de l'espai que ens ha permès arribar a l'actualitat. títol de, de la conferència és «Futures missions». Per tant, no m'extendré en parlar del passat, que probablement tots vostès ja coneixen eh, globalment. El, el fet de l'actualitat està basat en, en diferents missions que estan estudiant diferents objectes del nostre sistema solar. Evidentment que tot l'estudi astronàutic es centra en, la, en missions properes a nosaltres, en termes relatius, evidentment. A nivell astronòmic, viatjar a Plutó no, no té cap, cap valor a nivell de distància perquè l'univers és immens, però a nivell humà viatjar a Plutó evidentment és, és una tasca eh, gegantina fins al punt de que la missió New Horizons, enviada llançada des, de, des dels Estats Units farà quatre anys no arribarà fins a l'any 2015 al seu destí es va enviar quan quan, eh, quan Plutó encara estava considerat, entre cometes, un planeta normal, diguem-li de la categoria dels planetes normals, i quan arribi tindrà la categoria de planeta Nant. Serà curiós que s'haurà fet un llançament a un objecte que haurà perdut la seva categoria quan arribi la sonda New Horizons en el seu moment. El, el destí, el destí de, les futura, de les futures missions, així doncs, són objectes propers, dels quals es pugui treure informació i, per què no?, els robots en primer, en primer terme i els humans en un segon terme puguin anar-hi. Per tant, eh, les missions que fins ara ens han donat més informació en concret de la Lluna, entre moltes, entre moltes, perquè evidentment no hi hauria temps amb 50 minuts d'explicar-ho, n'anomenaré un parell o tres. La primera, que ens ha donat imatges amb alta definició, i que tots vostès en el YouTube o la pàgina oficial de la, de la JAXA, Agència Espanyol Japonesa, trobaran són, eh, la sonda Selene. Imatges d'una altíssima resolució que els japonesos, com a, eh, eh, son, és un país, país capdavanter en el món, que es va aixecar de, després d'una guerra que el va deixar pràcticament destruït. I tot ho aprofiten, i de tot en treuen un rendiment. Doncs bé, el, aquesta, aquesta, aquest satèl·lit, la sonda Selene, de l'Agència Espacial Japonesa Estatal, per, per poder pagar el viatge, el que va fer va ser una cosa molt senzilla. Va instal·lar unes càmeres d'alta de, de definició de televisió i venia la imatge en directe per senyal de cable, eh, només, en aquest cas, al Japó. I podien veure, i hi ha alguns fragments d'alta definició que posen la pell de gallina, observar que hi havia un canal que constantment, igual que pots veure doncs, pel·lícules del National Geographic o concursos de televisió o sèries de policia, el Japó tenia la sort de tenir un canal per, per cable, de pagament, a la qual podíem veure en tot moment com la sonda Selene anava eh, eh, donant en directe les imatges de la Lluna, amb una precisió pràcticament, ja dic, absoluta, perquè va poder inclús enregistrar les bases les bases, d'aterratge dels diferents mòduls llonars que van aterrar, l'Apolo 11, 12, 14, 15, 16 i 17. Tots els va enregistrar no en fotografia, sinó en seqüència filmada amb dues càmeres, una que portava davant i una darrera, de manera que donava, a més a més, oferia la possibilitat de d'aferir-ho en tres dimensions, amb unes ulleres estereoscòpiques, donava aquesta sensació de relleu. La sonda Selene, a acabar el combustible, la van fer impactar perquè d'aquesta manera també acaba d'analitzar eh, la composició de la superfície de la Lluna. I aquí podem veure unes, els quatre últims fotogrames de la, de la caiguda d'aquesta sonda, on podem veure aquesta gran resolució, aquest cràter, és aquest d'aquí, això d'aquí seria això d'aquí, i això d'aquí seria l'interior. Resolucions de centímetres, de centímetres en els últims instants, i que van permetre aquesta sonda... De l la JAXA és la, l seria l'equivalent a la NASA americana, eh? la JAXA és l'agència espaial japonesa. Eh, si a algú de després els interessa que tots aquests noms que vaig donant, donant i que és normal que un no es recordi, els interessa que posteriorment eh, els doni, no hi ha cap problema, eh? evidentment. Com tampoc cap, cap de les imatges, com, com també si volen el guió de la conferència. Això que, que han vist vostès va ser l'impacte d'aquesta sonda, la sonda Selene. Anteriorment, els americans havien impactat la sonda Clementine, també també a la superfície llunar. Les sondes de la llunar totes acaben impactant la superfície perquè d'aquesta manera s'intenta trobar informació de la pols que, que envia cap a l'espai. Uh, un dels casos més, més eh, importants va sortir a, la, a, la, a les notícies uh, fa poques que a poques setmanes, quan la sonda Chandrayaan de la Índia va, va anunciar que havia descobert aigua i que alguns mitjans de comunicació van anunciar com aigua líquida i que jo els ben asseguro que aquell dia jo anava fent observació astronòmica a Reus i per l'autopista vaig sentir que per Catalunya Informació una misura solvent i, i sòlida a l'hora d'una informació vaig sentir aigua líquida i, i perquè estava a l'autopista vaig poder m'aturar a punxar-me si en sortien gotes de sang perquè evidentment trencava qualsevol esquema de la física. L'aigua líquida només pot existir quan hi ha pressió atmosfèrica. És que és així, és impossible que un lloc on no hi ha pressió atmosfèrica, on no hi ha atmosfera, l'aigua estigui en estat líquid. Pot estar amb, amb, amb els altres dos estats, gasós, en forma d'àtoms o molècules, o en forma sòlida, en forma de gel. I això va ser fruit d'un malentès o una mala informació de la sonda de l'Agència Espanyol de l Índia en eh, afinar la seva informació. El que va descobrir la sonda Chandran van ser, van ser el que veuen aquí, eh, molècules d'aigua alliberades i les va, des, les va observar eh, ja, eh, diguem-li, per separat. Va, va, va observar alhora àtoms d'hidrogen i alhora àtoms d'oxigen i que això també es pot venir òbviament hauria de venir bàsicament de l'existència d'aigua en forma de gel a la lluna, s'anomena regulit en el subsol, a l'interior això és molt important que, que en el seu moment la Chandran descobrís eh, regulit el gel d'aigua que perquè ens detinguem seria com si tinguéssim a la mà fang. Quan, quan fem, segurament si de petits, hem fet algun, alguna escultura amb fang, o si ara en fem, no és cosa més puguin fer els petits, però el fang ja sabem que està que és un mineral que té molta densitat d'aigua. Doncs bé, el fang que s'ha trobat a la Lluna, perquè vostè se'm faci una idea de quina és la proporció d'aigua que, que existeix o que es creu que existeix a la Lluna, i tot això ho explico, per, ja ho perquè perquè té la seva explicació, és equivalent a un litre d'aigua, aproximadament, per un metre cúbic de terreny. És a dir, eh, un metre de, de superfície de la Lluna, de sorra, un metre per un metre per un metre d'alçada, ben apretat amb unes màquines, amb una premsa hidràulica de, de gran potència, i evidentment dins d'un espai on hi hagi pressió atmosfèrica sortiria, aigua líquida, sí, perquè si això ho apartéssim a la mateixa superfície de la Lluna convertiríem el regolit directament en vapor d'aigua perquè recordin que l'aigua líquida a la Lluna no pot existir el Sandrahan va ser la primera la primera eh, prova rigorosa de l'existència d'aquest eh, de l'aigua a, a la superfície llunar i eh, al cap de poc temps podríem dir que fruit fruit de l'interès que hi ha en tornar la Lluna, i això vostès probablement ho hauran seguit o ho hauran sentit a internet, a les notícies va sortir amb molta difusió, inclús a NASA TV ho va donar en directe, l'impacte. Fa poques a fa un parell de setmanes, la sonda L-Cross va, va fer impactar un tros de un, restes del coet centaure que portava adosat a la Lluna en forma de projectil. En, aquesta, en aquest dibuix podem veure el que va succeir el, un tros del coet centaure enviat a altíssima velocitat va actuar de projectil de bomba i el van fer caure dins del càrter Cabeus una regió de la lluna, del pol sud on mai, mai hi toca la llum del sol, mai hi ha tocat la llum del sol perquè precisament la lluna a diferència de la Terra a l'eix de rotació és perpendicular per tant tant el pol nord com el pol sud mai toca la llum del sol, a diferència de la Terra, cal tenir una inclinació de 23 graus. Això provoca que al ja pol nord sis mesos li toca el sol i sis mesos no li toca. A la lluna no passa això. Sempre en aquesta regió, és la fotografia tèrmica, sempre estan a l'ombra. I per tant es creu que les restes de material de possibles cometes, que, que evidentment portarien molt de gel d'aigua, en aquestes regions, en aquests cràters, s'haurà doncs, eh, mantingut en forma de gel. En, aquesta, en aquest dibuix, una representació del que va succeir, ens adonarem del que es va fer. Eh, es va fer caure a altíssima velocitat el coet Centaura i al cap de 30 segons, eh, i a una distància de 30 segons, viatjava la sonda Elacrosse que evidentment també va caure al seu darrere però amb aquests 30 segons va donar temps a poder aquí podem, podríem veure el moment de l'impacte aquí està eh, amb una imatge que hi ha llum però que, que això és una representació artística perquè ens ho puguem imaginar recordin que aquí és una relació sempre a les fosques el que va observar l'Ela Cross va ser això això seria el, el a l'interior del cràter, per això les parets d'aquí, aquest, aquest petit plomai de gas van detectar una gran concentració d'àtoms d'hidrogen i d'oxigen, que a hores d'ara encara s'estan analitzant, però que les primeres proves que ha donat la NASA indiquen això, que el que havien descobert abans la Chandra Chandran, ara s'ha pogut observar encara amb, amb més precisió i amb més detall. Això és molt important perquè, clar, eh, la, recordin que les missions que van anar a la Lluna, Apolo 11, 12, 14, 15, 16, 17, s'estaven dos tres dies, tenien un gran problema, que tot, tot s'ho tenien que portar des de la Terra, des del menjar, des de l'aigua i des de l'oxigen, el que pesa més. Si a la Lluna hi ha grans reserves de gel d'aigua, doncs del gel... Evidentment, el més senzill és fer aigua, això no costa res, i de l'aigua no costa res, ja hi ha màquines, descomposar-la amb hidrogen i amb oxigen. I amb, aquí, amb això tenim a resolver el problema de tornar a la Terra o iniciar viatges més enllà. L'oxigen per respirar, l'hidrogen com a combustible. Recordin que els coets actuals no funcionen com els coets de Godard, amb gasolina i oxigen, sinó que funcionen amb gasos, hidrogen i oxigen, el que tenim a la Lluna. I d'aquesta manera, per això, això s'ha estudiat tant, per això alguna, alguna persona dirà, sí que són pesats fent xocar coets a la Lluna, com puguem dir, que és que ens ha fet alguna cosa Lluna, pobra Lluna, amb la pressa que li tenim que tenir, que ens ha protegit durant milions i milions d'anys dels meteorits, no li tenim cap mania, pobra Lluna. El que passa, que si realment el que es preveia és, és el que sembla, que hagin grans quantitats de gel d'aigua, això facilitarà molt, els hi ben asseguro, allò que els hi fa un moment, que nosaltres puguem fer de turistes especials. Perquè, evidentment, els coets, no caldrà que, que surtin uns megacoets de la Terra, impossible d'enlairar, sinó que el que farem probablement serà anar a la Lluna i de la Lluna eh, anar-nos cap a altres llocs del sistema solar. Això és el més proper que, que, que hem tingut nosaltres. Però als futures missions, i en aquest cas permeti'm que només em parli de tres, només els parli de tres de les moltíssimes missions, cores hores i em sap molt de greu estan aturades, fruit de la eh, crisi econòmica. Em sap molt de greu perquè no vull aquí venir, no vull aquí eh, burjar a la ferida, però que malauradament la missió Phobos, Phobos gran vol dir Phobos, és un satèl·lit de Mart. Gran vol dir superfície, amb, eh, amb rus. Doncs bé, aquest, aquest que en poden veure, una part de les, de, les, de les descripcions està en cirílic, la resta, per sort nostra, està en castellà. Doncs bé, la missió Phobos Gran té com a, com a missió, precisament, acostar-se a mar per aprendre, per aprendre la possible arribada d'humans a aquest planeta els ben asseguro que tot i que el viatge a Mart és molt més llarg que anar a la Lluna l'estada és de molt més confort anar a Mart val la pena perdre uns quants mesos per anar a Mart i viure amb un confort que a la Lluna no hi és per això totes les missions importants una part de les missions importants tenen com a destí Mart els russos enviant dins d'aquest de, la, això seria la, la part de la càpsula un esquema on podem veure l'artefacte la part superior seria l'artefacte sencer aquí a dalt de tot hi hauria el mòdul de descens podem veure el, el mòdul de descens en, el, en aquest petit satèl·lit de mar. recordin que la Lluna té un satèl·lit perdó, la Terra té un satèl·lit Mart en té dos de molt petits, de fet són asteroides capturats petits amb una baixíssima gravetat fins al punt de que aquests, aquests, eh, aquest, eh, ro, aquest rover, no, perdó, aquest, aquest lander, que, que aterrarà i actuarà robòticament, eh, el, que tindrà, el que tindrà serà esforços en, en aterrar amb molt de compte perquè si cau molt ràpid pot sortir rebotat degut a la baixíssima gravetat de Fobos, baixíssima, aproximadament una, una mil·lèsima part de la terrestre. Eh? Per això, algunes sondes com la sonda Rosetta, que té com a missió aterrar un cometa Churyumov-Yurushenko, la sonda Rosetta es clavarà en el mateix asteroide o cometa, perquè si no sortiria eh, rebotat en el moment d'aterrar. Tenen tanta poca gravetat que si no es clava com una àncora, podria en seu moment aquesta sonda sortiria rebotada. Aquí podem veure les dues estructures, la de, la de acostar-se al fobos i aterrar, i la part superior, que aquí no va alliberada, podem veure que aquesta part d'aquí és la que aterrarà, aquesta és la que conduirà a fobos. El mòdul de descens és aquest d'aquí, que és el que aterrarà a fobos, recollirà mostres amb uns braços robòtics, i, el, i, el, i aquí dintre, aquí, això d'aquí, és el, la, les pales que recolliran mostres de la superfície i del subsol de fobos les introduirà dins d'aquesta càpsula de mostres i finalment aquesta part petita on aquí podem veure els seus motors sortirà en direcció cap a la Terra i portarà mostres per primera vegada d'un altre planeta que no sigui la Terra perquè fins ara tots els satèl·lits tan americans com russos que han anat a mar allà s'han quedat, ens han enviat informació molt valuosa però aquest serà la primera vegada que tindrem mostres d'un altre objecte que no sigui la Terra ni la Lluna. L'enviament d'aquesta sonda s'ha prevista per aquest any i de moment està entre, quan entres a la pàgina de l'agència la, espaial russa està, eh, diuen entre el 2010 i 2011. Per això estic mostrant missions properes espaials. Aquesta és russa, aquesta, la Mars Science Laboratories, probablement jo els recomano que hi entrin, hi ha unes animacions fantàstiques que ens indiquen que aquest, aquest rover, això és un rover, abans he anomenat un lander, un lander és un objecte robòtic que no es mou i que té diferents, eh, té diferents funcions robòtiques. Un lander té funcions robòtiques però a més a més es desplaça. Aproximadament té, tindrà autonomia per 20 quilòmetres a la rodona d'on aterrarà. El març Science Laboratory, perquè se'n faig una idea, si algú recorda, que sàpiguen, que recordin, que hores d'ara tenim ha dos robots a mar, l'Opportunity i l'Espirit. Dos robots que eh, és, una, és una obra d'enginyeria perquè la seva missió només estava prevista per sis mesos la NASA va creure que aquells, aquells robots més de sis mesos no podrien sobreviure a, a, a l'atmosfera, al la, dur clima de mart. Doncs bé porten sis, més de sis anys funcionant. Fruit de, de, de, des de la Terra, els enginyers estan, estan mesurant tota l'energia que aquests dos rovers, aquí podem veure un exemple, l'Oportunity, doncs estan treballant. En aquest cas aquí podem veure, com a comparativa, la grandària entre l'Opportunity o l'Espirit i el Mars Science Laboratory. I inclús aquí poden veure, com a curiositat, la diferència de les rodes. El Pathfinder, el primer, el primer lander que va aterrar ja fa uns quants anys a Mars, el Pathfinder tenia la grandària d'àrea de, de mig metre encara, no, era petit, era com, era com dues caixes de sabates, eh? aquí poden veure les rodes, les rodes de l'Opportunity i en comparativa les rodes del Mars Science Laboratory si s'hi fixen l'estructura és molt semblant els americans són molt pràctics si una cosa funciona per què canviar-la després se n'adonaran d'això mateix amb la, amb la següent missió que ara els vull presentar que forma part daquest de, de proje de, de, de, dels projectes de, de, futur, de futures missions espaials el repte el repte es fa tornar a la Lluna. Si s'hi fixen, la primera part de la meva conferència ha estat una miqueta, eh, explicar per què hi ha hagut, eh, hi ha hagut tant interès a, a trobar a la Lluna gel d'aigua. Finalment s'ha trobat. Doncs bé, Aquí podem veure a escala doncs, la, la missió que van portar aquests dos astronautes a la superfície lunar, l'Apolo, eh, la, la missió Apollo, en aquest cas el coet Saturn 5, en la seva descripció, un coet per fases. Per primera vegada la NASA i abans mai es havia intentat va construir un coet per fases fins llavors els projectes Gemini o Mercuri eren coets balístics d'una sola peça que quan havia gastat tot el seu combustible doncs, l'únic que tenien que fer era deixar en òrbita una petita càpsula amb un o dos astronautes com que el repte era no donar voltes a la Terra sinó enviar homes a la Lluna aquest coet era coet per fases, per la, per la qual cosa, a mesura que els dipòsits, els 2.700 tones de combustible, es anaven buidant per alliberar pes i per guanyar velocitat, el coet es anava alliberant de les diferents fases i d'aquesta manera augmentava velocitat. Posterior, a tots coneixem l'esmissió de la llançadura espaial, que malauradament ha tingut un parell de, de greus accidents, que va morir tota la tripulació, un coet que, és, que té el seu risc, una missió que té el seu risc, tot i que per primera vegada es plantejava uns coets, que es, que uns avions que es recuperaven i que, com poden, vostès saben, eh, els dos coets, en aquest cas, portaven els, les barreges per separat. Hidrogen en el centre i oxigen en els laterals. Més una reserva, de combustible, evidentment, per l'avió, per tornar a la Terra. Doncs bé, aquest és el Saturn V, el que va portar dos homes a la Lluna. Aquest ha estat la llençadora espaial la responsable de fer molts viatges a l'espai i de, després ho veurem, de construir l'estació espaial internacional, que em parlaré. I aquí veuen el nou projecte, el projecte Constellation. La torrada de l'home i de la dona, perdonin quan dic home, en eh, refereixo a, a humanitat, eh?, Eh, i perdoni que sempre parli d'home però vull dir, fins ara malauradament sempre han anat eh, homes a la Lluna tot i que, entre parèntesis obro, la persona que ha estat més temps eh, més temps com a científic a l'Estació Espanyola Internacional és una dona, també dels Estats Units doncs bé, el projecte Constellation es basa en dos enormes coets ares. fem ja eh, oblidem els coets Saturn V tenen la mateixa alçada però major pes. En lloc de 2.700 tones, aquí, gràcies als bústers, aquests dipòsits complementaris, portarà 3.300 tones de combustible i, per tant, podrà portar molt més pes. En el primer la, el projecte és el següent. Enviar un coet a l'espai, el més potent, el que porta més combustible i que el que porta portarà el mòdul llunar i el mòdul de descens, que ara vostès el veuran. L'endemà enviaran un coet Ares més petit només amb la tripulació. D'aquesta manera, amb un coet més petit, amb menys combustible, hi ha menys probabilitats de que, si hi hagués un accident, l'explosió pogués matar, en aquest cas, els astronautes. I per, aquest, i per, aquest, per aquesta circumstància, si s'hi fixen, el coet que porta el material no porta el que porta el coet que transporta els astronautes, la, la, la torreta d'escapament, que es recupera de la torreta d'escapament que portaven al Saturn V. Vindria ser el que els, els pilots d'aviació porten com quan hi ha un problema, tenen eh, un, el seient queda sobre la cabina i el, i el pilot queda eh, doncs, suspès amb un paracaigudes com una mesura de seguretat. Doncs bé, en la hipòtesis que higués un problema, eh, aquest coet aquí, hi ha uns petits coets que separen la cabina del coet de la resta del coet i d'aquesta manera els coets, perdó, els astronautes salvarien la vida el, aquí en detall ho tenen és el mateix que els he explicat però amb més detall el, el, coet, el coet més gran propulsor porta 130 tones de material i per tant el coet Ares portarà, portarà una, una, una un mòdul lunar que recorda moltíssim els mòduls Apolo. Aquests mòduls es diuen Orion. Són més grans. I, per tant, en lloc de portar dos astronautes a la superfície llunar, en podran portar quatre. Poden veure el mòdul llunar, el que igual, amb el mateix sistema que les missions Apolo, funcionen igual. I cinc astronautes, quatre podran aterrar la Lluna, i un sempre, això suposo que ha eh, de ser molt ingrat, per, per, un, per aquestes persones que han estudiat tant, que s'ajuguen tant la vida, no pogués ser un dels escollits a la Terra, però bé, suposo que eh, és una decisió que tothom la deu acceptar, però ha de que ser molt ingrat, saber que els seus companys podran caminar per la Lluna i tu els que esperar en el mòdul llunar a l'espera que retornin. A, això, evidentment, són, com podem veure, són representacions artístiques del que succeirà, si tots esperem, al desembre de l'any 2019, també s'ha retreçat l'emissió Constellation, fruit, malauradament, de la crisi econòmica. La NASA l'ha rebut molt, la reducció d'ingressos per part del govern. És una empresa estatal, tot i que té financiació d'empreses particulars. El, el, la immensa majoria dels diners que utilitza la NASA són fonts estatals. No? Aquí podem veure eh, el mòdul de descens que recorda vagament els mòduls Apolo. Aquí la part superior, que seria el, el mòdul d'ascens per retornar els quatre astronautes al mòdul llunar que els estarà esperant. Amb això, aquí podem veure una altra vegada aquesta representació, quedarà el mòdul, la base, tal com, tal com ara eh, fi, hi haurà un moment que es tindran que plantejar de reciclar, perquè, clar, si comencem a fer molts viatges a la Lluna, a hores d'ara, mòduls d'aquests, ja hi ha el de l'Apolo 11, el 12, el 14, el 15, el 16 i el 17, ja n'hi ha en 6, a mesura que l'admissió Constellation vagi aterrant, m'imagino que hi haurà un moment que tindrem que buscar alguna deixalleria a la Lluna per, per començar a reciclar, per què no? perquè si no no comencem a embrotar la nostra estimada Lluna. Això és el que succeirà i això serà l'avançada el, el que creiem podrà succeir. És que la humanitat pugui viure amb un cert confort a la Lluna. Aquí podem veure... i... El, el que seran doncs, els vestits de d'astronauta per anar a la Lluna. El vestit de vol, lleuger evidentment, el vestit de, de, per poder moure's en un entorn hostil. A la Lluna té, un, té una, una variació tèrmica brutal. Des de poder, es pot arribar quan té una incidència de sol, de llum solar directa d'uns 180 graus sobre zero fins a uns 165 graus sota zero. Té un carbi tèrmic brutal perquè no té atmosfera, la Lluna. I, per tant, la diferència tèrmica, que passaria igual a la Terra si no tinguéssim atmosfera, allà, com que no tenen atmosfera, de, de quan toca molt el Sol, quan porta molts dies de... Per això, sempre, evidentment, les emissions Apolo calculaven que la temperatura fos una temperatura de confort, tirant a freda, no tirant a calenta. Una, una persona és molt més fàcil eh, donar-li una, tem un, un, una temperatura de confort a escalfant-la que a refredant-la. Doncs bé, aquests serien una miqueta els, els vestits de vol i els vestits de, per poder caminar per la Lluna. La, la, la previsió, amb això ja s'està treballant, la NASA, això no ja no és una cosa hipotètica, sinó que també s'està treballant en el fet de dir, bé, una vegada l'emissió Constellation funcioni, els vols siguin segurs, una vegada doncs, tinguem la certesa que a la Lluna trobarem el, el nostre modus vivendi, gel d'aigua, doncs ja serà molt més fàcil començar a muntar unes petites bases, això serien els llocs on eh, aquest, eh, serien les fàbriques, per transformar un gel d'aigua, o, o perdó, regulir el fan amb oxigen i nitrogen. I aquests serien els primers habitacles que serien mòduls de descens que, com a primer pas d'aquestes futures bases llunars, anirien evolucionant amb unes bases, diguem-li, això sí que ja, ja entra dintre en una miqueta de la, del món de la, del disseny. Eh? Que quedi clar que, tot i que això és informació de la NASA, eh, ells els reserven el dret de modificar l'estructura, eh, unes estructures autoinflables, que, que els ben asseguro que ja existeixen, ja hi han rèpliques a eh, gran natural d'aquestes estructures que es, portarà, es portarien plegades, de fet, hi ha pàgines del NASA que ja indiquen, eh, es veuen com es munten, com si fos, eh, si anem al, al Decalón, hi ha unes tindes de campanya que només les tens que tirar eh, a l'aire i en tres segons queden muntades. Doncs, buscant una similitud, no, no en tres segons, però que tot això es podria plegat i com si fos un acordeó, es desplegaria i en el seu interior disposarien d'un confort interessant. La part més important, evidentment, sòlida, la tanca, la porta. Posteriorment, eh, també es creu que seria interessant per trobar els llocs adequats on hi ha el regulit, recordin, el gel d'aigua, perquè no que les vivendes fossin tipus eh, autocaravana, un, un, unes estructures que poguessin moure's i localitzar, per clar, des de l'espai podem tenir una certesa d'on ja ha regulit, però per si de cas, també una, una manera de no quedar-se sense aquest precià manar que està a la lluna en el subsol, que els habitacles fossin amb, amb rodes mòbils. Això una miqueta és el que creiem succeirà. Això forma part de la primera... Del, del títol de la conferència és el, el que jo he intentat explicar molt breument. Ja els dic que és impossible explicar totes les missions que estan previstes però sí eh, les principals la Lluna i Mart, si més no on creiem, o jo crec que es desenvoluparà més ràpidament la, les qüestions tècniques i que evidentment a la Lluna, si tot va bé, esperem si no abans, que a partir del desembre del 2019, recordin igual un dia igual, perquè ja altres, torno i ens explico si això ha estat possible, això serà possible. Però, clar, també aquesta conferència, i aquí potser ve la part més, més curiosa, més atractiva, també parla de turisme especial. La, les empreses privades, i sobretot als Estats Units, és un món, no dic que aquí no tinguem llibertat, me'n guardaré prou, però als Estats Units qualsevol cosa és possible, aquí costaria més. I segurament que algun ministeri posaria pals a la roda perquè això fos possible. A Estats Units tot és possible. Des de muntar una empresa, des, de, des de que un senyor vengui parcel·les a la lluna, sense que això sigui legal, a que qualsevol de vostès pugui entrar a internet i li diran que per un preu mòdic de 100 euros li posaran el nom de vostès a una estrella. A Estats Units tot és possible. Fins al punt que una persona, una empresa, una societat, diguem-li, anònima, pot comprar unes, uns acres de terreny i construir un aeroport, cosa que aquí això és impensable, i en aquest aeroport eh, projectar, enviar coets a l'espai. A Estats Units això és possible. I com això és possible als Estats Units, doncs allà és on hi ha empreses que es dediquen a oferir vols turisme espacial. I això, evidentment, que no és una hipòtesi, perquè això ha estat, ja, ja ha estat possible. Una de les, de les empreses més importants és Adventures Space, Adventures, Space. Si algú de vostès vol, evidentment, i que aquí quedi clar que no tinc cap tipus de comissió, li donaré l'adreça, si entra a internet també ho trobaran, també s'han de posar turisme, Tourism, Space i, i a Google, de la segona tercera empresa és aquesta. Una empresa que ofereix una gran gamma de possibilitats de turisme espacial, no totes no totes, i he fet un esforç de localitzar els millors preus que jo són els que aquí els ofereixo els, ofereixo, els hi porto jo no, m'agradaria ser un delegat comercial però potser no tinc encara el, la reputació entre, entre, entre altres què ofereix doncs anades a l'estació espaial i això no és una hipòtesi això ha estat possible fins ara 8 persones han anat a l'estació espaial el més conegut, Dennis Tito que el aquí no ho posa l'any 2001 a l'any va anar a l'estació espacial per la mòdica quantitat llavors de 20 milions de dòlars estic parlant del 2001 això s'ha baratit eh? ara està a 10 milions de dòlars tirem enrere, aquest preu és real eh? no vull que a veure això algú us desanimi 20 milions de dòlars era l'any 2001 ara la cosa ha baixat fruit probablement de la crisi, i l'estació espaial els ben asseguro que una de les seves fonts d'ingressos és el turisme, fins al punt, fins al punt que l'estació espaial s'està plantejant construir uns mòduls construïts per l'agència espaial europea per acollir turistes, que evidentment aquests mòduls seran els últims que s'instal·laran. Aquí podem veure aquest home multimilionari, evidentment, d'origen rus, però de nacionalitat Americana que utilitzant els propulsors Soyuz va arribar a l'estació espanyol una base científica que és uh, multinacional uh, l'origen era Estats Units i Europa a la qual ràpidament es va afegir la Unió Soviica, uh, Rússia la Índia, el Japó la majoria de països, al Brasil la majoria, la majoria de països uh, s'estan es, es donant de bufetades per entrar dins el consorci de l'estació espanyol una base una base científica que d'aquí tres anys, si tot va bé, estarà completament acabada, que podrem viure en el seu moment fins a 16 o 17 científics, eh, homes i dones, recordem que ara mateix el rècord eh, no es pot superar per qüestions de, de salut la una dona i eh, l'única que, que cal, com si fos un mecano, un tente, un joc de construcció, els mòduls es construeixen a la terra, s'enlairen, amb els, amb els fins ara amb els, la, la llançadora americana de fet, de fet tots els mòduls tenen la mida de la bodega de la llançadora americana, tots són cilíndrics perquè no hi ha cap altre coet que pugui transportar aquesta enorme càrrega a l'espai, digui'm És es que la, en des anys. A a principi sí, que és la previsió. I com ho faran si la tiren a un espacial? clar, perquè havem altres transportadors ah, espacials el, la NASA té el compromís de mantenir la llançadora espaial pels vols necessaris de càrrega. És a dir, hi ha mòduls, els, més, els, els petits els transporta les, el, el, la llançadora espaial, però els més grans els porten els coets Soyuz. Els propulsors actualment més de, amb més potència de la Terra, i això forma part d'un segret d'estat com la fórmula de la Coca-Cola, perquè la barreja de combustible només la tenen ells, són els propulsors soviètics, els coets soyos. És a dir, les peces més pesants les porta, però a totes no les pot portar els no tenen, també els, els russos també tenen crisis. I, evidentment, va a molts milions i cadascú sufraga la seva part, que li toca, no? Doncs bé, el, el, el muntatge és internacional, l'enleirament, hores d'ara, va càrrec d'americans, amb l'iniciador espaial, que tot i que té data de... de finalització del projecte, és evident perquè els coets ja han fet molts vols i ja, ja, ja, ja, ja hi ha un perill evident dels de perfectes, llavors ells ja tenen el substitut vindrà a ser una evolució del de la llançadora espanyola hi ha ja evolu, ja una evolució eh? el problema que, que té la NASA són de pressupost doncs bé, el turisme especial, una part diguem-li 10, 10 milions de dòlars Estada entre 7 i 10 dies, entre 7 i 10 dies, i fer el que li doni la gana a l'últim, l'últim vostès potser l'han vist per a la televisió, el propietari del, del Cirque du Soleil, uh, un, un canadenc uh, que amb algunes fotos l'hauran vist amb el, el nas de pallasso uh, a l'estació Espallal, I, i va fer un concert de, per recollir fons fa 4 quatre... estava a l'estació Espallal i amb ell li va costar 10 milions de dòlars. Per bé, aquest senyor és té un grapat de circs i solei a tot el món i, home, i si aquests diners se'ls ha guanyat com, com, com, és, com és evident d'una manera lícita tothom té el dret a gastar-se'ls com, com més li plagi això és una possibilitat que vostès tenen anar a l'estació espai al d'altra, perdó eh, no tots han, han estat homes eh, anar a l'espai una dona, fins ara una dona, ha també la, en ocells ensari, també d'origen no perdó, no sé si és paquistanès o, o indi però de nacionalitat americana també va anar a l'estació espaial i aquí li fan li, li, li proven doncs, la, a, els vestits que quedin hermètics i aquí una mica pensin que els vestits amb el preu de 10 milions de dolors evidentment els hi faran un vestit a mida això també tinc, tinc un present que no hagi d'anar al la inglés i allà ens hi em cau bé aquest vestit no, per 10 milions de dolors el vestit, que a més a més se'l poden quedar, tinc entès, els hi fan a mida des de la roba interior, diferents capes de roba interior, fins tot el vestit hermè hermètic, perquè, evidentment, eh, tot i que aquests, eh, aquests turistes no hagin que sortir l'espai, han que portar uns vestits presuritzats per si hi hagués algun accident, doncs, que estiguéssim per sobreviure, tinguessin que posar aquests vestits d'osili, com si fos un, un salvavides, un xàlac salvavides, evidentment, que també el porten. I aquí poden veure els tècnics, una miqueta, suposo, i això no ho tinc clar del tot, doncs controlant la pressurització del vestit hermètic, en aquest cas. Aquesta és la primera dona, aquí la poden veure en, en arribar a la Terra, sempre tornen en càpsules soyos, sempre. La, la nada i tornada, la nada la, poden, la fan sempre, normalment, amb... Amb, amb, amb cuets Soyuz i la tornada també amb aquelles càpsules eh, que són esfèriques i que en lloc d'aterrar com un avió o en lloc d'aterrar en l'aigua com fan, com feien les missions Apolo les missions Soyuz cauen en paracaigudes sobre les l'estepa si, eh, siberiana. Per això sempre podran veure que els abriguen amb pells perquè normalment allà sempre fa fred. Aquesta és la, una turista espaial també, com podem veure aquí d'origen pakistanès o indi, però de la solidaritat americana. Si no disposem de tants diners, hi ha un híbrid, hi ha un híbrid, que és uh, uh, la sensació d'ingravidesa virtual a través d'uns boings preparats 727, al qual en cap moment sortim de l'atmosfera terrestre. Són avions, això és la mateixa empresa, eh? que quedi clar, Adventures Space, per 4.950 dòlars per persona, o si vostès volen llogar tot el, el vol, els costarà 135.000 dòlars. Però bé, llavors, hi podran anar-hi fins a 35 persones. Jo crec que surt més de compte que s'ajuntin uns quants eh, i que lloguin tot el Boeing, 135.000 dòlars. Amb això que faran? Doncs bé, el Boeing és un Boeing buit, no té seients, no té, eh, els lavabos estan al fons de tot, tot, tot el fusellatge l'interior està buit i hi han uns compartiments per agafar-los perquè l'avió sent l'aire, sent l'aire, l'aire i quan arriba aproximadament a uns 15-16 quilòmetres el, el Boeing, que en tot moment està dins de l'atmosfera terrestre cau en picat i eh, en aquest moment es forma el que se'n diu caiguda lliure dins de l'atmosfera terrestre, dins de la gravetat terrestre durant uns segons, degut a la caiguda lliure que, entre cometes, vens a la gravetat durant uns segons, els tripulants, aquí poden veure les parets de l'avió, la, floten. Aquesta sensació d'ingravidesa, de fet, és la mateixa, aquesta que és virtual, és la mateixa que experimentaran si dia es gasten 10 milions de dòlars i van a l'estació espallal. Pensin que l'estació espallal que acabem de veure està a només 400 quilòmetres de la Terra. Allà a 400 km de la Terra, existeix un 80% de gravetat terrestre. Si l'estació espallal durant un, un segon s'aturés, que això és impossible, viatja a 30.000 quilòmetres per hora, si durant un segon s'aturés, els astronautes podrien menjar sopa. Però, evidentment, si s'aturés, l'estació espallal cauria a la Terra. Així, doncs, per què els astronautes nosaltres es veiem flotar? Per què? Per què eh, estan en caiguda lliure? L'estació espallal viatja a 30.000 quilòmetres per hora en línia recta, sempre en línia recta l'estat espaial no té un senyor amb un volant que va girant el voltant de la Terra per què gira el botant de la Terra? per la gravetat terrestre, senzillament per què sembla que hagi gravetat eh, no hagi gravetat hagi ingravidesa per la velocitat, la mateixa que experimenten aquests, aquests turistes o aquests, aquests que s'entrenen en caure dins de la moça terrestre han picat el mateix Eh? Mateix. la mateixa sensació, aquesta que dura aquí segons, a l'estació espanyol és permanent, però és el mateix. A l'estació espanyol viatja a 30.000 km per hora. Bé, aquesta és la solució, de crec jo, més més, uh, més econòmica, però que jo crec que no és la, la que vostès han vingut a buscar. Hi ha una altra solució. Uh, el, el, gran, el gran personatge mediàtic Richard Branson, copropietari de Virgin Galactic té la solució té la solució perquè ell eh, ha previst, ha construït té els terrenys que s'està construint un aeroport una, un, un aeroport de disseny i està construint uns uns, uns avions diguem-ho així el qual, el qual doncs, portaran dos pilots a davant i darrere les primeres versions 5 hi 6 turistes el preu el començament estava en 200.000 dòlars, que ell ell diu que d'aquí pocs anys, en 10 anys, baixarà a 10.000 dòlars. Atenció, potser val la pena que ens esperem. 200.000 dòlars que al canvi són 140.000 euros, tampoc no estan. tant. Pensin que hi ha un, un català que està a, apuntat en el primer o segon vol, el senyor Xavier Gabriel, el propietari de la Bruixa d'Hort. Doncs aquest senyor, aquest senyor té un bitllet pagat de fa uns quants anys per... per viatjar en aquest, en aquest avió que s'enlairarà enlairar, fins a uns 100 quilòmetres d'alçada, on, recordin, també hi ha gravetat terrestre. Si l'estació espanyola, que està a 400, té, té el 80%, aquí, a 100 quilòmetres, també n'hi ha. Però, clar, aquest avió també viatjarà a 30.000 quilòmetres per hora. I, per tant, durant uns segons, quan els pilots ens donin l'ordre, ens traurem el el cinturó, i això que és una imatge virtual, es trobem el cinturó i estarem flotant durant uns, uns 3-4 minuts ens, eh, eh, per aquí, per les finestres, cada, cada, hi han tantes finestres, com, evidentment, com turistes, perquè quan hi hagi baralles que jo vull fer una foto i ara tu estàs mirant. Hi han tantes finestres o més com a turistes, no hi ha cap problema. De manera que durant uns minuts l'avió viatjarà a una velocitat adequada perquè la sensació d'ingravidesa sigui real molt més que pocs segons que té un Boeing 727 en caiguda amb picat. Això recordin, aproximadament 140.000 euros, ara, pensin que hi han 200, 200 turistes de tot el món, dels quals 8, eh, 8 són espanyols, i que sàpien que l'empresa consignatària de Virgin Galactic és d'aquí de, de, de, Bar, de, de Barcelona, l'empresa Bru en Bru, Anna Bru, és el propietari d'aquesta agència de viatges que el que vostès vulguin ells els hi preparen i que aquesta senyora, aquesta agència de viatges Bru amb brú en brú és la consignatària de Virgin Galactic a Europa i en concret està a Barcelona això és un vol però jo crec que això, clar, estem parlant de turistes els turistes els que fem és viatjar i fer viatges llargs i per tant busquem un lloc on dormir doncs bé al lloc on dormir, els ofereixo aquesta proposta. Estic acabant. Curiosament, una proposta d'un català. Ficin-se que Catalunya és pionera actualment al món de l'astronàutica. Els ben asseguro. Eh? Xavier Claramunt és el responsable d'un equip d'enginyers, molts enginyers, on, on hi ha la base a Florida, Estats Units, i que té com a, com a, com a eh, responsabilitat construir el que serà el primer hotel a l'espai el Galàctic Sweet Space Resort. Una estructura, una estructura que eh, aquí, això evidentment ja no, no, no serà l'evolució eh, de la llançadora, doncs eh, com si fos un, un, un grapat de raïm, eh, diferent, cada habitació es anirà ha enganxant amb peces a una unitat central. El projecte del Galactic Sweet Space Resort és que per la mòdica quantitat de 4,5 milions de dòlars vostès puguin passar 3 o 4 nits això s'està acabant de decidir a l'espai evidentment que aquest preu inclou 16 setmanes d'entrenament a unes illes paradisíques del Carib. és a dir, vostès tindran que tenir no una setmana, tindran que tenir 16 setmanes per entrenar-se algunes instal·lacions que es construiran per tal efecte al Carib evidentment amb un resort d'aquests amb cocoteros i amb platges de sorra fina i evidentment han de tenir dues setmanes més perquè quan tornin per poder-se recuperar dels efectes de la, ingrav de la ingravidesa que hauran patit en els seus cossos durant aquestes, aquests 4 o 5 dies que vostès estaran a l'espai evidentment que això sí que és fer el turista això sí que és fer el turista perquè l'estació espaial Fa molta pudor. Sí, sí, allà, clar, hi ha moltes, moltes, molts científics que estan treballant i que porten molt de temps treballant, i allà fa molta pudor, això és veritat, eh? Tot i que, quan, eh, que, tot i que diuen que quan ja portes unes hores ja no te Aquí no. Això és un hotel, com diu mana, amb servei de neteja, amb habitacions, amb habitacions que podran gaudir d'aquestes meravelloses apostes de sol. Quinze postes de sol al dia, perquè l'hotel, el Galactic Swiss Space Resort, donarà una volta a la Terra cada 90 minuts. Evidentment, mm -hmm. els hi faran, pel preu de 4,5 milions de dollars, també els donaran mudes, unes mudes especials, una roba. No caldrà que vostè vostès s'emportin la roba de casa, no. La roba és especial que eh, portarà uns sistemes de velcro en els braços, a les esquenes i a la panxa, perquè, si no, com ens ho per dormir? És... és si no estem acostumats a dormir flotant hi haurà una part de parets que tindrem velcro vostès o nosaltres ens reprengerem i així home, podrem veure per les nostres finestres les sortides i postes de sol Aquesta, aquest hotel està previst que vagi girant sobre si mateix de manera que no hi haurà com passa a als hotels que veus unes fotografies precioses i sempre es toca l'habitació de darrere on les vistes a la platja mai es veuen sempre es toca la que dóna al carrer doncs bé, aquí no pateixin, perquè aquestes habitacions sempre tindrem unes, unes, unes voltes de cara a la Terra i unes altres de cara a l'espai exterior. Fantàstic. Acabo, ara ja estic, eh? falten 10 segons. A, això, això és el que s'està treballant i els ben asseguro que amb això també hi ha llista d'espera. Per al Galàctic Suite Space Resort també hi ha llista d'espera per poder anar properament. Estem parlant de pocs anys. El, el colmo del turisme espacial és el, tal com jo els he començat a, a parlar. De què els hi parlava, de la Lluna? Doncs acabarem amb, amb la mateixa proposta que Adventures Space ofereix. Per 100 milions de dòlars ofere, ofereix la possibilitat amb tecnologia soviètica, en aquest cas, recordin que estem parlant de Sants Units, un país on tot és possible, doncs bé, té, està signant acords amb empreses soviètiques perquè els americans això no, no, no estan capacitats d'anar a la lluna anar a la lluna i aterrar a la lluna i en les bases, que, eh, eh, les bases que prèviament hauran construït pels científics una part es pugui aprofitar eh, això ja forma part de la hipòtesi i ara aquí, aquí acabo amb, el, amb la, la hipòtesis del que podrà ser el turisme espacial que jo he intentat que, és que, que fos evidentment possible. El turisme especial, algú podrà trobar potser l'anada a Mart, l'anada a altres planetes, però que bé que això forma part ara mateix d'unes propietats eh, ara mateix que estan fora del, del nostre, de, no, de les nostres properes generacions. Tot el que l'he explicat forma part d'empreses que estan legalment constituïdes i que ofereixen aquestes propostes. Ja el que no he vingut aquí és vendre sopars de duro i especular i que vostès se aquí amb la, amb, la, amb la idea de fer alguna cosa que ara mateix no s'ofereix. Tot el que els he portat és una petita mostra del que ens espera si estalviem sí. o, o si estem de sort, ens toca la loteria o rebem alguna, alguna herència no prevista. Acabo intentat eh, ajustar-me als 50 minuts i he estat 53 minuts, tot i que sempre intento ser rigorós amb el temps, més 3 minuts els demano trucar disculpes per la meva demora i estic a la seva disposició per si algú de vostès vol fer alguna pregunta i si no, doncs tampoc no tinc cap mena de, de recança. Si em vols obrir el llum, perquè com que ja he acabat i, ja dic, i si algú de vostès eh, que, que quedi clar, des de començament heu dit que no formo part de cap empresa ni d'aquí ni de fora de, de, de turisme però una miqueta el que ha sigut en una manera simpàtica i agradable transportar-los a una miqueta la, el futur de l'espai i el futur de la, del turisme espacial. Res més, gràcies i si vol fer una pregunta, si sí, sí Els vehicles que han vist sobre la lluna? Sí. Eren els mateixos que havia en Alabama va ser president. Sí. Es van passejar com un sí, taxi. Sí, sí, ja sí. han uns mòduls, ja han uns mòduls on les rodes són unidireccionals cadascuna, és a dir, van a i giren, un cotxe va xins i les rodes en lloc d'anar aixins pot anar aixins i el cotxe en lloc d'anar aixins pot anar aixins. Aquest mòdul ja existeix. Quan jo he dit que la Lluna, perdó, que la NASA té molt avançada la tecnologia és perquè la té la tecnologia. És a dir, tant d'aquelles cases inflables que eh, tot això existeix. Els vehicles, els vehicles de transport existeixen. La tecnologia per anar la Lluna existeix. Però tot això s'ha de construir i s'ha de canviar. És més difícil és més difícil, tot l'equip que està a la Terra supervisant les missions que duren setmanes i mesos que la pròpia construcció perquè pensin que en definitiva el combustible és barat, és hidrogen i oxigen no és, que, ben, és, que, clar, és que el combustible val mils de milions, no, no. el que val és, miqueta, és tot plegat però el que, el que tenen ara mateix la NASA amb un grau molt avançat de disseny i de, i de construcció de prototipos és tots els aparells des de des dels de transportadors els coets àres hi ha motors construïts i provats i funcionen avui estaven portant l'Àres a la campanya ah, això no ho sé, veus? Ah, sí? doncs mira. No, no, no, això ho desconeixia no, no, vull dir que la tecnologia existeix, això no, aquest, aquest detall no, no el coneixia és a dir, els coets ares estan construïts provats i l'única que cal és, és ensamblar tots els materials i, i dir, pues, anem-hi i, evidentment, el que hi ha darrere és que l'equip humà eh, és, és el més car. És pagar els milers de científics que controlen i dirigeixen l'emissió. Això és tan o més car que, el, que construir un artefacte, perquè avui dia doncs, hi ha una, una tecnologia que permet que això sigui el, el, la pecata minuta. Eh? Llavors, doncs bé, ja dic, eh, per què s'enderrereix? Bàsicament tots els projectes s'endarrereixen perquè no hi ha una aportació de l'Estat a la NASA com passa amb altres agències espaials. No? Però igual que ara s'endarrerit, si, si com esperem, jo desitjo, l'economia es reactivi i tots en benefici de tothom, doncs probablement també els projectes que estan ara quedant-se endarrere es, es, es donen una empenta perquè sigui possible. El, un, sempre es diu, i és cert, que un diner gastat per enviar un coet a l'espai al, al, a l'empresa o al país que, el, que ho fa, hi ha una repercussió de mil amb altres camps. és a dir, eh, tot el que tenim aquí,s els mòbils que portem a la butxaca, tot, molts, moltes coses que quedaríem sopresos, en tot el cas formen part d'una altra conferència, no em vull allargar, però quedaríem vostès parats dels, dels, de la, del que nosaltres gaudim diàriament a la nostra vida quotidiana, a la cuina quan parlem per telèfon, quan mirem la televisió, quan anem al metge, quedarien sorpresos, sorpreses, de saber que la majoria de coses d'aquestes les tenim gràcies a que fa 40 anys, i abans també, un home va tenir que trepitxar la lluna. Una cosa perquè vagi l'espai, doncs, materials nous, menjars, etc, etc etc. no? És a dir, és els diners més ben aprofitats són els que es gasten en benefici de la ciència i de la pau a l'espai, evidentment, recordin que he començat eh, fruit d'una carrera militar, no? però allò es va abandonar i ara tot és un, a és un món de pau, per sort, no? i que duri per molts anys. De res, doncs, eh, els agraeixo la seva atenció i quedem que, fi, que si algun dia tinc notícies de més properes, ja els hi faré saber. Recordin que ja treballo a Univers Quark, eh, en els programes demà, hi ha ja el nom de la nostra pàgina web. Una pàgina que tenim la, el gust de que cada dia, cada dia, cada dia, som l'única pàgina de l'Estat i també en català, evidentment, que cada dia publiquem una notícia d'astronomia i també d'astronàutica. Evidentment, és una, és una traducció de l'anglès al català amb tots els enllaços i que si vostès, m'imagino que si estan aquí perquè tenen algun eh, interès pel món de l'espai, de l'astronomia o de l'astronàutica, UniverSquark doncs Llavors, doncs, eh, potser doncs aquí tindran una, una bona informació diària de, aquest, de tot el que ens succeeix. Sempre són notícies que, com a molt, tenen una setmana de, de, de, de temps. I si vostè, vostè, vos, algú de vostès vol les adreces d'aquestes empreses que he donat, amb molt de gust els donaré els enllaços i que, i que per, per, per què no, doncs, bueno, doncs, de, de, de, la il·lusió formi part també d'aquest projecte de, de poder tirar endavant algun dia. Grans retes, moltes gràcies.